أندلسا أندلسا أندلسا أندلسا أندلسا صلاة الإستخارة ببراهم 640 كاري وصنع لمن أراد أمر المباحر والتبس عليه وجه الخير أن يصلي ركاتين من غير الفريدات ثم ليقول كاري أسننتا ادانو كو هوتش نشتو što je mubah to je dozvoljeno da uradi. Ol tebe sa'alihi veđul ajde. Pa mu nije jasno, znači, oblik hajra u toj stvari koju hoće da radi. Odnosno, da li u tome hajri ili nije u tome hajri. Eni usalija rekati in daklanja dva rekata, min gajri ferida. Mimo, mimo farza, znači može, može uzna filu neku daklanja ili posebno dva rekata, uh, salatu li stihari, namaza i I onda na, tu, na, način, na prilikom klanjanja da kaže Allahuma inni stahiru kebi ilmike onaj duži hadis od, od Abdullah i Mesuda. Duži tekst hadisa, znači, ta doba koja se uči, e, kaže Ila qaulihi vojusemma hađetuhu, u tekstu hadisa ima, kaže Na mjestu gdje se spominje, u toku hadisa se ubaci ono zbog čega klanjaš ti stihar. Znači, da te lažanu, u, u, u tekstu hadisa je došlo da, znači, da tražiš od Alashanu zbog uh, njegovog znanja i moći, dati ti znači, tu stvar koju hoćiš da uradiš, da ako ona dobra za tebe, da te pomogne u tome da je, da je uradiš i završiš. Ako, a, ako znači, ona nije dobra, Allah šanu zna dobra nije dobra za tebe, da te Allah šanu a, znači, odvrati od nje da je ne uradiš. Tako je došao u tekstu od Isat, prilike u, pre, u značenju. A, kaže, ua lem jesihu, lem jesihah filqirati fiha šehi un maksuzi ne kaže nije predsvodno ništa ovaj misli šta se uči na ta dva RK-a na mazaj istihare. Glavna tema je istihara, znači, to je to duga tema. Ovaj ovda da ne bila zabuno, ovde se na početku kaže ko hoće da uradi neku dozvoljenu stvar. I nije moj jasan eh, oblik hajra, na način hajra u tome. Znači isplan ovde da, znači, da bi osoba planjala istiharu, mora imati odluku da nešto da uradi. Ona ako nije sigurna, hoće al neće uraditi, taj ne treba kan istiharu. Znači osoba neka hoće da ima namir da oženi neku, neku ženu. Kad, kad se odluči da hoće da oženi, onda klanja istiharu. A ne upoznaju neku ženu i onda klanja istiharu i trađe da, da, mu, da mu da ne zna, ako, da da je ženi, da da je ne ženi. Znači tako niče nije došlo u hadismu. Znači došlo u hadismu i da neko od vas hoće nešto da uradi. Znači već ima namir. A ne iza šeke ehadu kofjevi, znači da je došlo, kada neko sumnja od vas, jel mu, to, jel mu to dobro nije dobro, onda da je klanja iz stihara. E, a, znači, a u nas je rašireno, inače u praksi ko ljudi je rašireno da se klanja iz stihara kada ne znaš što što radi, bilo radi ne bilo radi. Je to je, to je poviš, totalno pogriženo, znači da tu se ne klanja iz stihara. Znači osoba treba mora doniti odluku da li da, hoće da uradi i kad kreni da uradi i hoće da uradi, onda klanja iz stiharu. I, uh, I sam tekstist je hajer ukazuje na to. Jer usti kaže, ako ova sva koju hoću da uradim, dobra, zamene pomozmi u njoj da je, da je završeno krajem. Ne kaže onaj od njega što tekstualista kaže ja nisam nisam siguran je lov u za mene. Pa eto ako je hajer ovaj da je uradi, ako nije hajerled ne. Ovo što hoću da uradim Ako je HR u tome, pomozi da je završen do kraja. Ako nije, odvrati me. Kako će Allah šan odvratiti? Na neki način, bilo koji način. Onemogućiti, jer si dobio Allah šan omogućati da tu ne uradiš tu stvar, odvrat od njih pa i nećeš uraditi. Pojento u tome znači da se ovdje e, klanjani stihari se odnosi na osobu koja nešto odluči da radi, a ne koja u osnovi sumnja bilo uopšte uradila ne bi uradila. Oko toga kad se klanja da li se, da, da li se uči ova dova, da li se uči ovaj na nadnijem rekatu podigne se rukje el dovi, ili se kazavrši nama, se dovi, ili se dovi u toku ovaj na kraju je tehijatu da se dovi ova dava. Znači ima više mišljenja klučeniaka, ima šerine u tome niti to ovaj, nije pojašnjeno u, u hadisima kako na koji način se uči i kad se uči ova dava. Dok na da ne idemo detalje, znači ovaj najbitnija stvar da zna da znači da je Da je klanjan i stihar, nije došlo to da mora čovjek osjet neki poseban znak, da mora nešto sanjati, da mora dobiti ova, i šaret neki po tom pitanju. Nego klanja i nastavi živit. Treba da znači, klanja i stiharu zato što je klanja i nastavi živit kao da nije ništa bilo. Znači, Allah Žešanu zna, najbolje ako je, znači, ti si dovijel Allah Žešanu Sloniju se na to i klanju se više možda putać i stiharu, nije bitno. Znači ako, ako do, traži se Allah Žešanu, da ti pomogni u tome, da te odvrati to u tome, u tome nije Ja, lažan, znači, ima način na mogućnost kako da te odrate, a ne da ti moraš nešto posebno sanjati. Ili ovaj, što imamo da praksi, da ide, da ide skod posebnih žena, ljudi koji sanjaju, koji klanjaju stiharu za tebe da vidiš šta je problika od tebe. Znači to smirja, to nije vezi s vezom ni s stiharom, ni znači opično i poigravanje i smijavanje s ljudima. Andanu sam, andanu sam,